Боже Господи Спасите наш Отче му у древна оно дойде Јован Крстител и проповедаше у пустини približilo carstvo nebesko, jer to je onaj za koga je rekao prorok Isaija govoreći glas vapijućeg u pustinji, pripremite put gospodnji, poravnite staze njegove. Asalam, Jovan i Maša Hadin od kamilje dvake, И појас кођни око бедара својих, а храна му бихају акриде и дивљи мед. Тада излажаше к њему Јерусалим и сва јудеја и сва околина јорданска. И они у Јордану и сповједаху грије своје. A kad vidje mnoge farise i sedukeje je doleze da ih krsti, reče im Porodi, ko vam kaze da bježite od gnjeva koji ide Rodite dakle od dostojan pokajanja I ne mislite i ne govorite u sebi imamo otca ogromo jevan kaže da može bog i od kamene ovog podignuti djecu ogromu a već i sjekira pod korijena drveću stoji svaku dokle drvo koja ne rađa dobra roda siječi se i uoğanj baca Ja vas krštavam vodom za pokajanje, a onaj što dolazi za mnom jači je od mene. Ja nisam dostojen njemu obuće ponijeti, on će vas krstiti duhom i ognjemom. Reče, Господ svojim učenicima, sve je meni predao Otac moj, i niko ne zna sina do Otac, niti Otca ko zna do Sin, iako Sin ko će kome otkriti. Hodite k meni, svi koji ste umorni i natovareni, i jaću вас odmoriti uzmite jarom mojim na sebe i naučite se od mene jer sam ja krtok i smiren srcem i naći ćete pokoj dušom svojom jer jarom je moj brat i pravna je moje A cool... fine i blage i svete dane, proslavljamo onoga koji je izvor života, izvor svetosti i one koji uzevši vodu koja ističe iz tog izvora i sami postadoše sveti. Svalimo Boga i svalimo svece Božije. I nekako kroz ove praznike i poštojući svetitelje Božije, lakše se i Bogu približimo, lakše ga razumijemo i kroz žitija svetih bolje upoznajemo put naše vjera i metod spasenja. I današnji svetitelj, to jest onaj na koga veću pažnju oprati smo, iako imamo još jednog izuzetno velikog svetitelja, izuzetno velikog, ali jednog od onih koji uradiše velike stvari pa ostaviše Bogu, da sudi koliko su radili šta su radili, a sveti Silvestar Episkup Rimski je mnogo što uradio za crkvu i jedan je od onih koji su svetom caru Konstantinu i carici Jeleni, majici njegovi svetoj, objasnili šta je to pravoslavna vjera, poučili ih Božjoj nauci i nadahnuli da prime sveto krštenje i da podignu hrišćansko ispovjedanje na visok stepen i da ga podignu da svijetli cijeloj vaseljan jedan od izuzetno zaslužnih za primanje vjere hrišćanske od strane rimskog cara Konstantina i majke mu Jelene, bio je i sveti se uvestar episkop rimski. Izuzetno žiti je i zaista bi trebali da se upoznamo sa njim. Pored njega, evo danas hvalimo i svetog Serafima Sarovskog. Direktni potomci Božića direkni potomci bogojavljenja. Da nije bilo Božića, ne bi ni Silvestra bilo. Da nije bilo bogojavljenja, ne bi ni Serafim postojao. I jedan i drugi su to vrlo dobro znao. Vrlo dobro i svim svojim bićem. I zbog toga stekli ono vrlo važnu vrlinu koja čuva svaku drugu, a to je vrlina smirenja. Znao je i sveti Serafim Sarovski da sve što je dobro ima izvorište u biću Božjom. Iako išta dobro u nama ima, da ono mora da ishodi iz nekog drugog bića, ne iz nas, a mi da tu dobrotu primimo, da se pričestimo dobrotom i postanemo zajedničari onoga ko jeste, jeste dobrota i istočnih dobrotega. I u toj misli, načovnoj misli, rešavamo onaj vrlo važan problem i izbjegavamo veliku opasnost, gordosti i samomnjenje, koja je uzrok raznih oblika prelista. Zbog toga, ako se dobro približimo svetim praznicima, Izbjegavamo opasnost da pomislimo da ima nešto dobro u nama što izvire iz nas samih i da nema potrebe da to dobro primamo od nekog drugog. A takva misel, strahovito opasna, ugrožava temelj duhovnog života. I čini gluvi... Za poziv, onaj poziv kojim smo pozvani od svetog preteče i od onog koji ga je najavljivao i koji je njime najavljeno. Dakle, poziv da se pokajamo, da se ispraznimo od tih misli, da možemo nešto bez Boga, Da se ispraznimo od misli da ima nešto van Boga, da se ispraznimo od misli da se može malo sa Bogom, a malo bez Boga. Da se ispraznimo od svake misli, svakog osjećanja i svake želje koja nije povezana so gospod sa, sa bogu i tako prazni i svjesni da smo prazni da u nama ništa dobro nema samo crv truje smrt propadljivost тама, zabluda ogromno neznanje teška boles Sveto da priznamo, da uvidimo i onda da sjednemo i čekamo. Slijep, bolesni i gubav i mrtvi nekom smrću koja te drži u svijesti da si mrtv. Neko mrtvilo koje živi, smrt koja živi. Živi da bi čekala i dočekala život odavca i sjelitelja i spasitelja. U takvom stanju je bio čitav ljudski rod od pada pravoditelja i tako živi svaki čovjek dok se ne udostoji svetoga kreštenja. Gospod je iskupio ljudski rod i potencijalno smo svi iskupljeni, ali dok ne primimo svetog kreštenja, nismo u ništa boljoj situaciji nego ljudi prije ova poštenja Božje koji su živjeli i čekali. U ništa boljoj situaciji ista povez, ista smrt, ista truvež, isti mran. I ista potreba za spasitelje. I daj Bože ista nada da ga dočekam, ali za razliku od njih, mi ga imamo tu pored sebe i neprestavno spozivam kroz svoju svetu crkvu, Raskošno nas poziva na pokajanje. Pokajanje na koje poziva pravoskalna crkva danas je raskošno. Kako sivno poziva sa mnoštvo svetih argumenta. Sa mnoštvo čudotvornih argumenta milotočivih, netlovežnih. A sve govori Svakom od nas to bogatstvo pravoslavne crkve govori pokaj se. Evo carstva nebeskog. Ne približilo se, nego evo ga. Pokaj se i uđi u njeg. I kad čovjek prepozna bogest u sebi i kad prepozna jedinog kadrog da ga isijeli jer ima mnogih koji se nude ali svi oni ne liječe bovest nego obraćaju pažnju na posljedici ignorišoći uzrok i time samo veću štetu prave a crkva Božja govori i o bolesti, o uzroku I liječi i uzrok i same posljedice onda nestaju. Potpuno isceljene. Ali traže i zahtjeva od nas svijest i priznanje da jesmo bolesti. I onda nas poziva da uđemo u tom duhu pokajanja. Bolestan ulaziš da se isijeliš, slijep prilaziš da bi progledao, mrtav ulaziš da bi oživio. To su vrlo važni uslovi za život u crkvi, za život sa Bogom. Jer, ako čovjek uđe oholo u crkvu, ako uđe sa mišlju da je zdrav, da vidi, da zna To je početak njegovog stradanja. Možda i vrlo često vječnog stradanja. Zbog toga vrlo važno smiriti se, dobro se smiriti, prije nego što ćemo ući u crkvu. Jer u ulazkom u crkvu mi ulazimo u biće Božije. Šta može čovjek da zna o biću Božije? Kako možemo drsko da uđemo sa svješću da znamo u nešto u što i angeli žele da zavijeraju? U odnosu na što su i angeli neznalice i slijepci. A mi se pravimo pametno da znamo da zaključujemo da analiziramo i još kad uguramo našu logiku pa onda tek dolazi do nevolje. I bude onom čovjeku gore to poslednje znanje nego ono prvo neznanje. E sa tom svješuje i sveti Serafim Sarovski ušao u crkvu Sa tom svješću i još izraženijom i pojačanom primio sveto monaštvo. Sa tom svješću prohodio monaški podvih, čija je suština upravo u tome da utvrđujemo sebe u smirenju, da bi u nama sijala svjetlost božanska, netvarna, tavorska, a ne ona druga. Plotska i tako zvana intelektualna svjetlost koja nije tavorska istina ima neki blesek i mnoge je prevarila sveti oti su se mnogo mnogo trudili da objasne i podvuku da postoji velika razlika suštinski velika razlika između svjetlosti Božije Светлости бица Божие, светлости поати Божье od интелектуалальной светлости. То єсветлости людske природа, коja je заражена греху. И кво ту заразу и восту Бовес одноно роз страсти врвваку може да имитира ту светлос подпомагана от сра мрачних сила које знају да обмањују и да светло, како каже свети апостол Павле, да се демон може појавити и приказати као ангел светlosti, и многе је тако погубило кроз светле идеје, козјаке мисли. Светло не само најзгод богонадах Sveti Serafim Sarovski je bio jedan od onih monaha, kako kaže Sveti Gnjatije Briančaninov, koji je bio sistematski vaspitavan. I on time pravi razliku Sveti Gnjatije od onih monaha koji žive nekako neureno, nesveđeno. I od onih monaha pravi razliku i ona zaista postoji koji se sistematski vaspitavaju. Velika je razlika po plodovima. A Sveti Serafim je bio jedan od monaka koji su prošli stupnjeve tog monaškog ushođenja i su posebno jasno prikazani u vestvici svetoga Jovana Vestvičnika. Iz njegovog žitlja vidimo da je bio sav uronjen u iskustvo naše crkve, prije svega asketsko iskustvo. Znao je i poučen od svojih svetih učitelja i živih njegovih savrmenika, a i od učitelja monaštva koji nasučuje učeklo sve svete spise, da su prve lekcije, lekcije iz praksa. Praksa u poslušanju, praksa u odricanju od svoje volje, pale volje, od svojih mračnih misli, prohtjeva. Jedno, svojevrstno gašenje sebe, ili, kako Gospod kaže, gubljenje sebe. Da izgubi sebe, da bi našao život. A to gubljenje mene radi, kako kaže Gospod, i evanđelja radi. Koji izgubi život svoj, mene radi i evanđelja radi naći će ga. Naučili su sveti starci mladog poslušnika da treba prvo da izgubi sebe sa svim svojim lošim navikama, palim rasuđivanjima da izgubi i sebe i da se presvuče da se obuče u blagoslov da se obuče u poslušanje i kroz poslušanje primajući blagoslov da u sebe unosi svetlost ne ljudsku nego božansku svetlost kroz podvig poslušanja kroz učešće u svetim bogosluženjima kroz postove kroz svenoćna prdenija, kroz čitanje svetih otaca i kroz izučavanje svetog pisma, starog i novog zavjeta. Kroz tumačenje svetog evanđelja od strane svetih otaca naše crkve, udubljivanje усмеиться светих тропара светих стихира светих служби у изучавање и практиковање поука трезвенумних отаца је био један од такозваних трезвену умних отаца или како се то каже исихаст био носелац идеје исихаст Praktikovao je i za svjetliju, tavorskom svjetlošću, baveći se Isuse ovom molitvom, umno-srdečnom molitvom. Sve ovo važno naglasiti, i sestre, da ne padnemo u onu jamu, da mislimo da je svetitelj eto tako od rođenja, bez truda, odmah postao sveti Serafim Sarovski. To djavo vrlo često želi da napravi. Pa je to uradio vrlo česti sa našim dragim Vasilijem Ostoškim. Malo se ko zapita, je li kako ovaj stojan postade Vasilijem? Kako od pastira ovaca, beslovesnih, pastir, i to kroz svo vrijeme, ovih pet, šest vjekov. Kako to postane? Je li od početka takav bio? Je je bilo tu nekih razvojnih faza? Je je učio on što? Je? Su ga učili neki. I gdje se učio? I koga je učio? I čemu su ga učili? Je bio hrišćanin? Je li je pripadao nekoj drugoj vjeri? Je li hrišćanin kojoj vjeri? Je li bio kršćan? Je li bio miropomazan, kad, dže, koga krstio? Je bio kaođer ili nije? Ako jeste, koga je monašio? I šta znači to monašiti, šta znači to monak? Je li bio u činu džakonskom, svešteničkom, episkopskom? A šta su to činovi? Šta to znači? Kako dolazi do toga? I kao episkop šta je radio, što mu je bila glavna obavez, glavna dužnost, jer je svet kao episkop, sveti Vasili Ustroški, sveti episkop pravoslavne crkve. To je vrlo važno da znaju svi koji mu se poklanjaju. Kaže, pomaže on i muslimanima i svim pa naravno da pomaže, ali zar u pomaganju ne čitamo nešto drugo Evo ti pomaže pravoslavni episkop svetitelj ne tvoježne mošti i velika sila koja dovazi od pravoslavnog episkopa A šta je učio pravoslavni episkop I koga je čuvao pravoslavnu vjeru pogotovo sveti Vasilije Široški bio ispovjednik Nema vrdanja, nema ni lijevo, ni deset. Svakog poštujemo, ali naglašavamo da van crkve Hristove nećemo ni od oca ništa primiti, ni duhom svetim biti pokretani, pa moramo da plivamo perajima i dovetimo da avionima i raketama ništa, više od toga, a u izlijetanjima i vaznošenju na nadnebesne visine nema ni govore. Tako isto i sveti Sarafim Sarovski slava pravoslavne crkve i što je vrlo važno naglasiti slava pravoslavnog monaštva svojom ličnošću, svetom i svjetlom tumači Praksu pravoslavnog monaštva, njegova uzvišena stremljenja i težnju da se živi po svetom evanđelju i da se ono praktikuje, što jeste suštine pravoslavnog monaštva. Tako da znamo da ga je kao i naših svetog saru pravoslavna crkva iznjedrila pravoslavno monaštvo vaspitavalo i učinilo je ne samo obrazovanim u ovom svjetskom smislu nego je obnovilo u njemu grijehom narušeni obraz Boži i ne samo obnovilo obraz nego ga podiglo i na nivo podobija Pa ne samo na nivo podobije, nego na nivo prepodobnog, kako ga i nazivamo prepodobni serafin. Či visok stepen upodobljenja Bogu, na što smo svimi mi pozvali, ali treba da znamo da postoji način upodobljenja, ne bilo kako, ne van crkve, ne van liturgije, ne van postovali ne van svetog evanđelja van zakona božjeg van zapovesti božjih ne van predanja crkve само у њој могући обновити образа и усподвег глични и велику благодатну помоћ која увек долази кад је подвиг страв подвиг присутен долази и до уподобљења Pa ako je neko zainteresovan, možda i do prepodobnog nivoa. A obraz Boži obnavlja se u nama upravo u onoj tajni koju evo danas po ovih dana počeli sve tamo do Boga javljenja da proslavljamo u tajni krštenje. Jer dolazi do obnavljanja obraza. U temelje naših bića upisuje se obraz Boži, braći i sestri obnavlja se. I to svetim kreštenjem na jedan vrlo, vrlo dubok i vrlo tajanstven način gdje se da lice Božije, da lice Isuse Hrista, da kažemo nerukotvoreni obraz, nalazi u našem srcu. Pa zbog toga si nazivamo hrišćan, jer je Hristovo lik, nerukotvoreni obraz, na tablama našeg srca i zbog toga je vrlo važno znati da ako je to u temelju našeg srca ako je to suština našeg srca mi ne možemo drugačije da ostvarimo sebe do živeći po volji onoga u koga smo se krstili i koja je postao naša suština da kažemo naša priroda i zbog toga hrišćani kad ne žive po volji Božje oni su umorni i natovarni umorni, natovarni, namučeni tužni jadni bogesni i zbog toga nas gospod kroz ilo svetoje vanđelje poziva da dođemo, da priđemo njemu u njim svetim zapovesima da odmorimo, da počinemo Jer život po svetom evanđelju to je naša potreba braća i svesta od svetu kreštenja. Istina, treba se mogo potruditi da krpelje i vaše stresimo sa sebe, te pijevice, demone i demončića i strasti. Naravno se treba potruditi. A to isto kao kad vadiš krpelje i sebe. Ili odsjecaš Umavno. Malo boli, ali nema drugim. I poslije kada ga onda zdrav. Tako isto i strasti mi sječujemo, odbacimo sebe da bi smo zdravili. I zbog toga veliku grešku projimo, kad nećemo se osvoboditi strasti, bojeći se da ćemo ugroziti svoj život. Ne, spasit svoj život i ozdravit ćemo. I kao što zdravlje ne na nama, da kažemo, čudan, tajanstven način kad se zdravlje popravlja, mi prosto registrujemo da smo ozdravljali, da možemo da ustanemo iz postelje. Ozdravljali smo, vidimo da hoćemo da jedemo, vratio nam se apetit, vratio nam se snaga, volja. Hoćemo da izađemo na terasu, hoćemo da se nadišemo da dišemo vazduha. Opet snaga, opet možemo da delamo. Opet nam se ide u crkvu, opet nam se posti, pogladnjeli, opet nam se traži sveti dar, sveti hleb nebeski. Po tome se vidi zdravlje, kad čovjek želi da se pričešćuje, da prima tijelu i krv Hristovu, vidi se da je ozdravio. Vratio mu se kaže apetit. I obrnuto, kad čovjek potpuno otupi, znači da teško bolestno. Kad mu ne treba sveto to pričašće. to je simptom opasne bolesti. I zbog toga, brati i sestri, mi uz mali treba da svoje biće od onog nanosa djavolskog, grešnog, strasnog i vratit se zdravlje naših oštvenosti i djelesno zdravlje vratit će Vratit će se, jer ga mi imamo u sebi, u svojim srcima, u svom umu, u svoju volju. A sve smo to primili, vrlo važno naglasiti, ovaj praznik je vrlo zahtivan, bogojavljenje, zbog toga se i prazni u lipo dugo, ne znam tačno, ali mislim nekih dvadesetak dana crkva obraća pažnje na bogojavljenje. Vrlo važan praznik, u ranoj crkvi izuzetno važan. Danas smo malo tupili, pa dobro, na vodu nekako regulno, bogojavljenjsko, ali moramo lići još dublje, jer nas pogađa u same temelje. Tu se mi prepoznamo kao djeca Bože. Jer smo u svetlom kreštenju, ponavljamo, u kreštenju obnovili Božijim dejstvom poglupani obraz. Ne samo obnovili, nego učinili još postojaniji. Jako se novo potrudimo da od obraza podignemo se do podobija. Eto nama i veselja, eto nama i života, eto i svjetlost, eto i radosti, eto i car sva Božje unutra u nama. Eto Boga unutra u nama. I onda više nemamo problema Da naše imanje van u nas, u nekom sefu, u nekoj garaži, u nekom sanduku, negdje tamo se kriveno. I tamo može rđe da ga uvati i moljac, ili lopov da ga ukradi. Nego imamo najveću vrijednost, najveće bogatstvo, nigdje drugo do u našem srcu. I to imamo od samog gospoda, kako kaže... On sam blažen i čisti srcem, jer će Boga vidjeti i na drugom mjestu carstvo nebesko je unutra, u vama. Te riječi evanđelske i sveti Serafim savuski čuo i tražuje carstvo u sebi, kroz bezmoglije, kroz podvijek čutanja. I otkrio ga sebi, i tako otkriveno u njemu počeo ovo carstvo da izvira iz njeg, iz njegovih riječi, iz njegovih molitava, iz njegovog dodira, iz njegovog blagoslova, iz njegovih svetih moštiju, iz njegovih svetih poluka i knjiga... I iz njegovih svetih cipela, eno tamo danas u tim, da kažemo, riznicama, imamo cipele jednog kauđera, čuvaju se tamo, da se gledajući, sve se njegovo čuva, knjige, naočare, mantija, brojanice, cipele koje se, eto, tamo i ne raspadaju, nego stoje, koje on, vjerojatno, sam negdje pravio, I one postale važne. Zašto? Zato što ih je nosio neko koji je u sebi Boga imao. Naočare njegove važne jer su kroz njih gledale oči koje su Boga vidjeli. I kroz koje je Bog gledao narod kojim je dolazio na poluku i na blagoslovu. I brojanice kojima je, tako kaže, jedan od savremenih isihasta, pokreto nebeske sver, uticao na dešavanja u kosmosu. Uticao na dešavanje i na nebesima i u podnebesi. Te brojanice sačuvane, a posebno njegove moštih sveta. Tako i mi, braće i sestre, slavajući ove divne praznike, praznik Bogojavljenja i praznik svetikotacije Serafima, Sarosog i Silvesa, reprskupa Rimskog, da prepoznamo u crpi veliku mogućnost prije svega da je zablogodarimo što nas je primjela, usvojila usinovilo svetim krštenjem i svetim miropomazanjem, obnovilo nam obraz Boži i da mi uložimo ono što se od nas straži, a to je podvig prije svega blagodarenja, poslušanja, smirenja života po svetom evanđelju i da iz našeg srca zasija i zabrista ne druga, nego jedina istinita svetlost, koja prosvećuje čovjeka, to je svjetlost Božije blagodati koju imamo u nama. Samo treba malo da se potrudimo da otkonimo ono što smeta, otkonimo strasti i poruke i ona će zasijati. I daje Bože da zasija, pa da pomognemo Gospodu, da mu pomognemo Jer Gospod hoće da se svi ljudi spasu, a oni koji svijetluje i tekako mu pomažu da i drugi priđu u Gospodu. Kako i sam Sveti Sarafim govorio, stekni smiren duh. To je smirenje i hiljade oko tebe će se spasiti. Možemo samo da zamislimo kakvu radost Čini gospodu onaj čovjek koji svojim primjerom, svojim podvigom, svjetlost Božiju projavljuje kroz svoje djevo, kroz svoje riječi i pomaže gospodu da se narod spasava. Zbog toga na kaže da će onaj ko grešnika vrati i se puta zabude, pokriti mnoštvo grehova i naslediti život vješnika. To su velike stvari kad pomognemo bližnjem da se vrati Hristu, da se vrati Bogu dušu svoju vječnu da spase od vječne pogibije. Od toga nema većeg dijela. Zbog toga kad se trudimo na vrlinu, da steknemo vrlinu, uvijek treba da znamo da nije to samo pitanje mog spasenja, ja da se spasam. Ja da imam vrovinu, da budem moj, da ja budem dobar, da ja budem svet, da se moje ime proslava. Nikad se to ime proslaviti neće, ako se bude tako krenuo, nego će biti pogaženo i popljuvano i odbačeno, jer nije smiren i ne nosi svjetlost Božiju, nego koji se smire, pa i Bogu zvisi, I postavi kao smirene na svijećnjak da svijetvo u kući. E takvi treba da budu hrišćani, svi hrišćani, da svijetvo je po mjeri dara od Boga darova. Tako, braće i seste, da svoju sabornost i svoju crkvenost I ako hoćete svoju pobožnost, pravoslavno projavljujemo kroz podvig, podvig smirenja, podvig bogodarenja, da svjetlost koju nosimo propustimo i da svjetlimo i da drugi ljudi, videći naša dobra djela, dobra i svjetla, i evanđelska djela, proslave Otca našeg nebesko kako je Gospod zapovjedin. Pa tako, videći naša dobra djela i slaveći Oca Nebeskog, da priđu crkvi, da i sami ukuse, kako je blag gospod, pa onda da svi mi sabrani u hramovima Božim, u crkvi Bože, u bogočovečanskom tijelu, što crkva jeste, da svi mi jednim ustima i jednim srcem slavimo i pjevamo prečasno i veličanstveno ime Božije, ime Trojičnog Boga, Oca i Sina i Svetog Duha, kome neka je slava u vijekove, vijekova, aminu.